Fiul meu, de te ajunge piatra urii, vesele să fie vatra, căci în pomii plin cu roadă aruncă oamenii cu piatra. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, îi vai de tine. Dacă poți să faci un rău și nu-l faci, Domnul e al tău.